Жаба своє болото хвалить. Ляхи це саме кажуть про католицьку віру. Жиди про талмут. Дервіш почув глузливий тон у словах Марії. Ціла злива настанов мала зірватися з його язика, та Марія випередила. Підвела голову. Губи презирливо стиснуті. Погляд зневажливий. Мурах баба ще не бачив Марію такою, хіба можеш ти знати, монаше, що є на світі найсправедливій? Ти, який так ревно держишся своєї віри тільки тому, що дає вона тобі владу над людьми, доволі їжі і жінок, хай візьме вітер з твого рота ці погані слова Маріям, прошепів Дервіш, але далі і в спокій. Ті, які вважають наше вчення ложним, не увійдуть у ворота раю. Як верблюд, у вуху голки, наука магомета найсправедливіша і найправдивіша тому, що вона остання. Адже Коран не заперечує Мойсея. Коран визнає божественне походження Христа. Але що варті ці пророки перед розумом магомета? Якщо вони давали поради людям лише на нинішній день, а на завтрашній, не могли нічого обіцяти, крім раю, якого і уявити добре не могли. Мойсей упав на межі Ханананської землі і зневірився в Йогові. Хреста розіп'ялися між Гебреї за те, що він звелів їм поклонитись ідолам. Магомед же сказав, коли всі народи приймуть іслам, тоді появиться Божий посланник Махді, який зробить усіх людей. Нині більше, ніж половина світу визнали нашу віру і недалекий час, коли зрівняються всі від шейху іслама до Муакіта, від султана до цехового ремісника» примітка Муакіт, відаючи годинниками при мечетях. «Ну — Ну-ну, — зітхнула Марія, — та поки що є сеті і голодні, хазяїни і раби. Твій Махді, певне, ще й не зачинався. Коли слухаєте Коран, то мовчіть. Може, будете помиловані. Підніс голос Мурах-баба. Сказав же архангел Гавриїл Магометові на горі Хирі, ти останній пророк, і в тому, що ти скажеш, ніхто не зможе сумніватися. Ти візьмеш із наук до теперішніх пророків єдину сутність, єдність Бога, і проповідуватимеш Божі думки, які тобі єдиному доступні. Як можеш ти, земний черв'як, Мати сумніви. З уст пророка записали Коран його халіфи Абу-Бекр, Осман, Омар і Алі, і в ньому ти знайдеш відповіді на всі питання життя, на кожний вчинок, пояснення і виправдання, якщо тільки він не шкодить династії Османів, якій випало нести в світ правдиву віру, лише вмій читати Коран. Лише бережи його від жету, мачення, як це роблять перси шиїти, вороги близько чого порога. Бо вчив Магамед боротися за іслам мечем, і це його найсвятіша заповідь. Сказано ж у 47-й сурі, коли зустрінеш такого, що не вірує, вдар його мечем по шиї. Мальва спала. Так і не дочекавшись, казок про бурдалаків дженів, я слухала, і їй ставало моторошно від проповіді Дервіша. Примітка вурдалаки за мусульманською демонологією мерці перетворюються на вурдалаків. А що, коли це все правда? Невже мусульманська віра має стати єдиною у світі? І розілється страшна чума по всіх краях, І всі народи стануть схожими на турків. І не буде пісень, не буде казок, Не стане купальських вогнів, Вертепів під Різдво, волі. Ніхто нічого не матиме свого. Ляхи розіп'яли Україну За схизмацьку віру, Теж не вертаючи людей на свою Праведну брехня, за хліб її розпинають, Турки заграбастали півсвіту, За віру, за наживу, Ах, Бог один над усіма, Єдиний Він, справедливий і вічний, І Він не дасть торгувати собою. Прийде час, і терплячий Господь Не виттертеть більше олжі, Крикне Він Міняйлам, і лихворям. Годі! Це скрикнула сама Марія і затулила уста. Хитнулося полум'я свічки. Схопився мурах баба, закричав. Геурко, відступників у нас карають не божою карою, а земною. І покарана ти будеш. Не лякай під Хустка сповзла на шию, Деріш аж тепер побачив, що ця жінка зовсім сива. Я живу так, як велить твій Бог, бо виходу іншого не маю. Тож карати мене нема за що, а думати не заборониш. І ніхто не може заборонити думати людям ні ти, ні мула, ні твій Магомед. Ти говорив, що й перси вороги ісламу, та які ж вони вороги. Коли самі мусульмани ти називав татар шолодивами, а вони теж вашої віри. Тож не в богові справа. Вам, туркам, болить, що не весь ще світ опинився під вашим башмаком. І тому ви, крім шаблі, взяли за зброю ще й Коран. І орудуєте ним так, як це вам вигідно бо ви сильні. Але сила ваша не вічна. Людина міцна, поки молода, а потім слабне, хиріє і вмирає. А коли не вміла жити з сусідами по-людськи замолоду, то сусіди на старість їй не допоможуть і навіть за домовиною не піють. Мурах баба розгублено дивився на розхристану козачку, яка, здавалось, зараз підступить і вчепиться руками в його горло. Він не чекав такого вибуху слів від зламаної горем Марії, якоїсь хлопки знатні Дніпра. Відступив, бо ще не зустрічав розумної жінки. Позадкував, мож, розумна ж бути й відьмою. «Ти хто така? Хто така?» пролепетав. Полковничиха я, жінка полковника Саміла, який душива з димом у скутарі. Гетьмани гостювали мене в хаті, державні ради радили при мені. А ти? Ти хочеш, щоб я з тобою брудним і юродивим лягла у ліжко, Ту. і відразу облякла».